В очах моїх хмари, в душі моїй вітер, Я йду по зірках, як по гострих жаринах, Хапає мене за опущені плечі, Настояний на спогадах вечір. І марно думати про втечу, Від себе мені не втекти, Навколо тіні, мов чорні коти, І сіріють хрести покинутій церкві. Легше жити, чи легше вмерти? Чи є в нас польоту нагальна потреба, та ми піднімаємо погляду небо, мабуть тому, щоб стати вищими.